і нефортунний зіграв. Він зіграв блискуче себе самого і повірив у себе. Цього актора ти знаєш, Сотниківно. Його тут немає, але в сьогоднішньому фільмі він грав роль цигана, якого грабують Міндик і Штибель. І через це ти так пізно прийшов до мене. Чи не запізно? Ой, рада би я, ти, мій миленький, і з тобою говорити. Та вчула ненька, вчула рідненька, не хоче м'я пустити. Це правда, не відпустить вона й мене. Я в тобі завжди бачив би її. Чи погодилась би ти стати чиєю стінню? Не знаю, Несторе, може я надто розчулилася сьогодні, такий нині вечір. Я захопилася тобою, а згадала своє і мені боляче. Ти прекрасна, Сотниківно, і я щасливий, що ти є на світі, що ти є в моєму місті, що в тобі твоя мати, що ніщо не минає без сліду. Дякую за твою пісню, Галю. Вони дивилися одне одному в очі, а пісня стихла. І тихо було в буфеті, а старий Стефурак весь час морщив чоло і тягнувся головою через стіл до Нестора. Які вони зіспівані, що за пара. Знову витерла очі сентиментальна Копачова. «А то ще не знати, які вони зіспівані», – відказала Перцова. «Це дасться вийдіти іно потім». Стефурак врешті вибрав нагоду заговорити з Нестором. Нестор бачив, як він тягнеться до нього і випередив старого. «Вам хочеться знати, чи я був між тими шибениками, які кричали бийте його!» Це він грав гриця? Був, маестро. Е, ні, я знав, що ти там мусив бути. Я про інше. Чому ти не згадав у фільмі про Гарматія? Невже забув? Заложники, керамічна школа і та його трагічна пісня. Хіба можна забути про таке Іване Боніфатіювачу? Але Гарматії... Він вартий окремого твору або лише болючої пам'яті. Сольні номери «А пригадуєте?» – Копачова діткнулася пальцями до ліктя Стефурака. Її, зворушену дуетом Нестора і Галі, потягло на спогади. «Пригадуєте, як то було в невольнику, коли ви грали сліпого кобзаря?» «Навже не пам'ятаєте? Ну, коли забули ви слова пісні, і давай там собі щось підмугикувати, а хористи стоять за кулісами, та все чекають, поки ви почнете». Потім здогадалися, в чому справа, і заспівали самі. «А в ви як почали, як почали кричати то на реквізитора, то на Августина. Бандура ж не настроєна, чому мені її не настроїли?» а та бандура зовсім і без струн. «Було, було!» – похитував головою Стефурак. «Що було, то було!» – підхопив Августин і далі продовжував своє соло. Він трохи підпив і зовсім був байдужий, слухають його чи ні, і чи в'яжеться його розповідь з тим, що говорять інші. Бувало, гіде з міста – Льокайка, примітка, льокайка, міська залізниця. Фухка ескомена чорним димом, повзе на парище, мов та черепаха. Вулицею йдуть вуйни з базару, а машиніст кричить. «Сідайте, жіночки, підвезу!» «Е, хіба другим разом?» – відповідають жінки. «Нині мися квапимо!» «А тепер уже льойкайки нема, автобус їде, і ніць того!» Ніц того?» – промовив Нестор. «А постав вам зараз льойкайку на місце автобуса? Я ж кажу, ми не завжди вміємо справедливо оцінити те, що маємо». «Е, та я про інше!» – не збентежився Августин. Автобус їде, як той казав, швидше, але сміху нема. А я, скажу вам по правді, люблю собі посміятися, навіть зі смерті. Для всіх вас я театральний чоловік, а сусід мій знає, що я ще й столяр. То приходить він до мене та й каже, майстре, зробіть мені домовину, аби мої зі мною клопоту не мали, як помру. З собі не зробив, відповідаю, а я на два роки старший за вас. А він як ляпне. Видите, який ви сусід, не ліпший від вашого пса, який мені кота задушив, то поцілуйте, каже мене ви, та ще й вибачається за погане слово. Не гнівайся, сусідо то мені вирвалося, як Коневі з перепрошую, як Ксьонзові з-під реверенди. Бризнув у кімнаті сміх. Тільки Парцова не засміялася. Вона й не чула Августинових балачок. Знову думалося їй те саме. Взагалі, за цей день передумала вона чимало. Це ж Нестор, що он сидить з люлькою в зубах. Такий поважний і зосереджений розбурхав її приспане життя своїм приїздом і своїм кінофільмом, розбудив усе те давнє, призабуте й ніби нікому не потрібне. Перцова давно змирилася з усім, і з тим, що ні на кого вже не справляє враження її гімназійне табло, що нікого більше не цікавлять її приємні спогади. Провізити молодих священиків і самого отця професора Баранкевича, що взагалі, прошу я вас, нема нині того, що називалося колись гонором. Покірна своїй долі, вона навіть перстень ховала від людських очей і продавала собі спокійно пиво. Аж тут усе збурилося, усе постало знову перед очима. І мусила вона те все по-новому оцінити. Вчора Перцовичева ще не могла визначити нової вартості своєму минулому. Вчора її амбіцію ще шкребло почуття ображеного гонору.